Sedaj najprej lepo pozdravlja. hvala, da ste pač prišli. V vodoma se naj zahvalim tudi društvu Muki, ki nam je omogočilo to ta večer danes okaj. Omogočilo pač tudi prostor, pa neke tehnike in tak dalje. Potem pa seveda našemu gostu, gospodu Naško Križnarju, ki se pripelja posebej za to priložnost izdobljajo. Zato smo vseveda zelo hvaležni. Uh, drugi gost, ki je bil danes napovedan, oziroma gostja, doktorica Jernéa Ferleš. Mariborčen, ki je nažalost se upravičila, uh, je prišla ravno z dopusta, oziroma, mislim, da še ravno eno pot iz dopusta. Uh, Predvedeval je, da bo prej tukaj v Mariboru, ampak je potem uh, nekako in ni uspelo očitno priti pravočasno, ampak uh, mislim, da to, da bomo mi do to sprede, že popolnoma dovolj. Ker, če bi blišče nas več, bi bilo spet malo narodno, ker bi spet več, več ljudi bilo v, v spredju kot med publiko. Kakorkoli, skratka, tema današnjega večera oziroma tega, kar smo želeli v Filmskem društvu predstaviti mariborski publiki oziroma kar še nekako vedno želimo, je etnološki film. čisto odkrit moram biti, ne vem, dobro kaj je film, zato sem tudi poval gospoda Križnaja, ki velja v Sloveniji za enega najbolj oglednih strokovnjakov, ki se ukvarja z etnološkim filmom, je tudi eden začetnikov etnološkeho filma v Sloveniji, pa sem pripričan, da čist nasplošno boste znali povedati na kratko, kaj je to etnološki film. No, hvala ti, Robi, za to zarobilo. Najbolj me je beselil, ko sem uh, opazil, da se tlej zanimate v Mariboru uh, zelo za širok diapazon etneroškega filma, ali pa etnografskega filma, uh, da bo tukaj, uh, da lahko predvajana gradiva, diva, ko je bilo rečeno, da bo samo v pohorje, uh -huh. uh, da bi bil predstavljen ta film, ki ga delamo v instituciji profesionalni, pa da bojo predstavljen tudi uh, amaterski filmi na to temo. Uh, in to sem je zelo posrečena. Uh, posrečena poteza, da se lahko na enem mestu vidi tako malo širši diapazon, ker eh, začet razlagati kajtev etnografskih film je najtežji ravno zato, ker z lasti v zadnjem času je to silno široko poveme. Eh, eh, gre od artističnega dokumentarca pa do čist takih znanstvenih, eh, znanstvenih uporab vizualne tehnologije na terenu, se danes v bistvu eh, ne govorimo niti o etnografskem filmu, ampak rečemo vizualna etnografija, to se razume, vsa tista dejavnost lahko in človek razvije s pomočjo kamere, da, da, da se nekako pomaga na terenu, namest, da si zapisuje, si snema, potem pa začnejo počas odkrivati, kakšne so pa specifike tega snemanja, ker to ni isto kot zapisovanje, sigurno ne, ne? To se pravi, najprej kamera, pa možnost, da ti lahko kamero posameš neko dogajanje, ki je koristno, Takrat niti ne misliš na gledalca, misliš samo na to, kako bi to uporabil za študij. Potem se pa začne korak za korak, se pa bližiš temu, da moš ti te posnetke nikomu pokazati. In tukaj se pa začne ta hodič, ko ti v bistvu sprejeti to, da se moš priučiti kinematografskemu načinu izražanja, da lahko sploh komuniciraš s publiko. No v tem diapazonu od uporabe kamere kot zapisovalca pa do tega, da ti ta material pokažeš, v je pa strašno razpomljen. In kar se mene tiče, sem se že dolg časa odločil, da se bom orientiral predvsem na to prvostopno uporabo kamere kot sredstvo opazovanja, na terenu, slučajno je to etnologija ali pa antropologija, tako so tudi druge panoge, v svetu je sociologija zelo močno to tudi geografija. Ampak nikdor pa nisem pozabil tudi na svoje to osnovno izsedišče, ker po osnovi sem uh, bil prej filmar kot etnolog, da, da, da, bi, da bi znal ta tudi nekako zapakirati. In to mi je pa hkrati največja težava pri povčevanju, recimo, ko imamo povetno šolo v Novih ulici, tam prili ljudje, eni bi se radi način samo snemati, drugi bi pa radi, ja, jaz pa ne bom delal filmov, jaz bom pa samo nekaj bom usnil za registracijo. In tisoč človekov je težko zdaj dopovedati, da ja, dobro, ti boš že posnel sam za sebe, ampak kljub temu, da boš posnel sam za sebe, pa za študente, mora imeti to enologiko, Ne moreš kar švrkati sam, da pa, pa ne moreš biti taki divji, da naš vidjo, kaj je to kader, kaj je to plan, kaj se to rezi, kakšna dramaturška struktura, kakšna dramaturška struktura za svega film. te Uh, jaz sem vedel, ki so rekli, da bo ko, kakšne filme, bo on pa nesel, ker uh, vsaj dva od teh, ki se tukaj poznam, ampak za, za našo produkcijo sem si bila tako začrtovne, da bi najprej pokazal en film, pri katerem smo se potrudili, da bi že film vse boval pripovedno strukturo, to se pravi, to je že film za gledalca, brez posredovanja avtorja lahko, ima eno samo, da se temu reče, samo izrazno strukturo, uh, potem pa zraven še nekaj, tega kar mi rečemo urejeno gradivo, ne. Pri nas imamo tri tako bi rekel, tri tipe teh gradiv. Enot vizualnih enot v naši zbirki. Eno je grobo gradivo, to se prav oprenešeš material sarena, dostavcu arhiv basta. Sam napišeš govor, da je bilo posneto, kdoje, kako. Drugo je urejeno gradivo, to je pa ena faza, ko smo mi sami nam namreč Prihodnost video prodaje je ravno tem, da ti iz enega materiala lahko narediš neštito različnih variant. Lahko narediš samo 5-minutni prikaz, zgoden spor, lahko narediš 2-minutni izsek, samo za kongres, ali pa nekaj tajga, ali pa za, za napredovanje. Lahko pa narediš iz tega film. Uh, urejeno gradivo je po vislu, uh, gradivo, iz katerega smo pometali ven, samo napake, ponovljajoče scene ali pa tisto, kar je resnično odveč, kar se kasneje ugotovi več in se oprem sam z napisom, mi nam naredimo navadno producentne slov filma, kdo je to naredil, pa konc. In tako tak gradivo se lahko, če je kratko, tudi tako predali. Nismo omenili, ja. vi ste tukaj predstavnik kot audiovizualnega laboratorija na Inštitutu za narodopise, eh, narodopise. V Sloveniji pa še vse organizacijo, ki se tudi ukvarja z etnološkim filmom. Ja, to je predsem moramo omeniti tukaj ko za etnografski film pri Slovenskem etnografskem muzeju od producentov profesionalnih ni miskur ne moramo drugega omeniti sosedje pa na univerzi zdaj, pouk tega predmeta na filozofski fakulteti na oddelku za kulturo antropologijo etnologijo imajo eno video delavnico na fakulteti za komunistične študije pa predmet vizualne raziskave, ki v bistvu Uh, vizualna antropologija. Uh, to je največja rak rana tega področja, dni ni univerzitetnega izobraževanja. Nimamo oddelka in to, to je za eno, je veliko, problem. Uh, jaz sem to s tem, da smo na film poletno šolo vizualnega, zato ker v enem predmetu, to je navadno 60 ur, je univerzitetni trenje. V 60 urah ne morš 25 študentom to teoretske osnove, pa še prakso. To je ne mogoče, ker se veste, kako je, snemanje zahteva čas, pregledovanje filma zahteva čas, da ne govorimo o To je ne mogoče. In zato smo rekli, ne imajo na fakulteti samo predavanja, na poletni šoli, ki traja 10 dni, ne se pa intenzivno ukvarjajo s produkcijo. Mi smo danes tukaj izbrali nekaj filmov, ki jih bomo pogledali kot primere etnološkega filma. Viste zraven prinesli Mislim, da prvega, ki ga bom pogledali, ja. je na no, bi To je leto vračal Račev, je v halozah, po podaljšem eh, srčevanju s temi ljudmi. In eh, ravno v tem filmu sem jaz eh, prišel do spoznanja, da današnje etnološke raziskave stoh ne morajo obstajati brez sodelovanja z informatorji. Ker prez 20 leti si ti lahko še prišel v haloze, pa si tam nalepil na, na, na polpismene ljudi, ki sem ti ni moral v bistvu razložiti, kaj je sploh njihova kultura. Dost pa svečaš ljudi, ki so, so izobraženi, ki imajo računalnike, ki, ki si zapisujejo, ki izdajajo zbornike v svoji kulturi, da se prav to niso več ljudje, ki jih ni preučujemo, ampak to so ljudje, ki nam pomagajo pri preučevanju te tvarine. In ta film je nastal v bistvu na pobudo ene zanimljive skupine v Halozah, v velikem Okeču, to je Etnografsko društvo Orači Okeč. Oni so začeli leta 1992, To so kr, niso več mladi ljudje, ampak navdušeni nad temi haloškimi pašenkom in ga sistematično čuvajo, preučujejo, ohranjajo in ker sem veliko, veliko smo tam poslednjega gadijo, sem rekel, pa dajmo narediti ten film, da bo šti povedal najprej, kam to vse spada ta naša kultura, mi bomo pa zdravom dali svoje stvari. No, in potem sem jaz dal ta etnološki ukvir, ker sam govorim, v bistvu, No, to bi bilo tudi zanimljivo mogoče povedali, zakaj se pojalom v tem filmu, ne zato, da bi bil zdavn, bi ali pa da bi bil upazn, ampak zato, ker sem si rekel tako. Zakaj bi, tudi, če bi, če, bi na, če, če bi govoril komentar nek spiker, bi ga jaz napisal, zato, prav, zakaj bi pa jaz to uslival, če jaz nekaj hočem povedati, bom pa povedal pred kamero Ravno tako je, kot da sta dva govornika, eden sem jaz, ki govori o teh širših okvirih tematike, drugi so pa tisti ljudje sami. Dobro, videli smo skratka ta film, ki je verjetno precej značilen za etnološki film oziroma je to nekaj, kar dejansko bi lahko pod to znako v večini primerov dobili, če bi se dejansko osmerili na to, da bi dejansko poskušali videti film. Ja. Je to nekaj, kar je bolj... Bo, mogoče ne dobesedno tako, ker jaz nočem dojeti receptov sploh, ne. Ampak v nečem pa je karakterističen, namreč tem, da jaz in moj film pa ga ponovno vedam, ampak zmeraj učutujem v tem filmu, nekakšno nelagodje v tem smislu, ker skušam s tem filmom pokazati, koliko kolik se da etnologija ali ta etnografija in film, da je še etnografija, pa da je že film. Nekaj to to razmerje včasih kar tako nevarno. Je. Mene je mot silno, da mora biti etnografski film izmerje malo poučen, je rečem, mogoče to ni poučnost, mogoče to je to informativnost, ki je njujno potrebna, Ker, če, če ne bi bil to strokovn film, ki bi prinašal informacije, pa nima smisla. Pa je to samo neka avtorjeva izpoved. Namreč, skušaš pokazati ene ugotovitve, ki si jih ti kot eh, na terenu eh, dobil, hkrati pa tudi pokazati saviše tisih ljudi, ki jih raziskoješ. A ne? To se pravi, ta dvojnost deh, je dveh optik, tvoja optika, pa optika tisih ljudi, hkrati pa eh, strokovnost pa meri na drugi strani. Ne? In včasih se to srečno izide včasih pa prav srečno, ne. Se veste, kršni kakšni filmi so silno dolgi, potem tem so jasno tudi dolgočasni, kakšni so pa preveč umetniški, pa ti so avtentičnost, ti se je Se ste videli v tem filmu, recimo v nekaterih prizorih je zelo, ko bi rekel, bolj televizijski, v nekaterih sekvencah je pa zelo opisen, diskutiven, tako kot se zagreza in tak eh, znanstven opis. Zdaj si tam, recimo, tist prihod kiši, on izredno na tem gradijo, To mora biti tako kot je bilo, tako, pa še niso bili zadovoljni, zato, ker pri nobeni hiši nekaj so. V malo drugači, ampak pri eni hiši je bil en element podaren, pri drugi drugi, nikdar ni pa tako, da bi bilo idealno pri eni hiši. Nekaj bi še razložil, glede tega filma, ki je, bil, ki je pomembno nam reči, zato se imenuje to v Račov, ker predpostavka je, da ta kultura pašenka ni omejena samo na čas, usta, ampak nekak je tako močen, močen naboj te kulture, da se ga preko celega leta. In ti ljudje se sploh ne morejo predstavlat, da, da, da bi oni preko leta na to pozabili. In kako poglejte tako nekak intuitivno ohranjajo en niz šeg običajev, ki so iz preteklega obdobja, ki se že so čisto pozabljeni, ampak to zato, ker da je tudi fashion kot tak bo umrl, če ne bomo tiste, tiste življenjske podlage iz svetljeve izrasle. Ker, če bi vsi samo hodili v službo, kot je on rekel vseh, kurentov sploh ne bo več, bojo sam še obtujil v mestu, pri pa ne bo več. Ja, očen je bilo povez smislu. Zato ta film prinaša tudi to, na eni strani, autentičnost ene ki se veže na polpretekli pretekli čas, se pravi, na to česar več ni, na drugi strani pa že poluklorizacija, nastop v siki parku. A je to še strašno? Po eni strani je tiste obreke z ovice, ampak nima pa več tiste funkcije, komu bo pa on prodajal tisto Ruso, s kom se bo pa pogovarjal tisti pobiralec darov, ki bo prišel v City Park, a bo z direktorem govoril, rekel, mi, jajca. Tete, moč malo razložiti. Kakšen je, kakšen je potek recimo tega filma uh, po tem recimo končajem? Je delo etnologa dejansko samo med procesom ustvarjanja filma, ali je možno, da etnolog sodeluje pri uh, poti filma tudi potem, ko enkrat končan, se pravi, da se ga da v arhiv, da se ga mogoče prikazuje nekje, da je v bistvu eno, ena ilustracija nečesa, kar mogoče umira, kot ste recimo prikazali na tem primeru, se pravi fašnjink umira se pravi dajmo ga posneti, dajmo to naslednjim generacijam uh, omogočiti, da vidijo. Ja, to vprašanje. Eno je to vprašanje produkcijske metode. Ne. E, logično da je v, sta, v starejših obdobjih, ko je bil film, e, ta filmski trak, tehnologija, edina vizualna tehnologija, redki so bili raziskovalci, ki so se to vlagali. Zato je bila strategija sodelovati s filmari, in tam je nujno bil e, znanstvenik, raziskovalec, sam svetovalca. Oni je mogel toliko zainteresirati filmarja, da mu je film posnel, drugače, gač do filma snog ni prišlo. Gdje se ta stvar e, radikalno spreminja, demokratizacija tehnologije in je dejansko zdaj pa res glavna doktrina je, da mali raziskovalci na sam delati Zato je izobrazba tako važna. Ne? Drugač pa je skoraj v interesu vseh tudi raziskovalcev, da bi njihova dognanja prišla do čim širšega publike. Tukaj je pa medijska so te puti, vloga zelo močna. A konkretno, to, zdaj. Največ na kongresih, festivalih etnografske A, filme, ki so. Koliko v Slovenski etnološki muzej, ima to možnost, da te filme izposoja tudi publiki? Se pravi, da gre za izposojo? Ja, da recimo, to... da se nekdo želi to sposoriti, pogledati ali gre samo za prireditve ali za izobraževalne namene, mogoče šolam itd. Mi bi vsi želeli, da bi čim več ljudi prišlo, pa bi sem žica za film in rekli, ja, da, da, da bomo pa dali film. Bomo. <laughs> Mi imamo vsi objave. Etnografski muzej ima celo celo filmčkega na netu. Mi imamo samo objavo. in Jaz sem vesel, če kdo pride, ampak moram reči, da zaenkrat ni niše to popraševanje potem. Mogoče niti dosti ljudi ne vejo, da se to nahaja. Tisti, ki so to odkrili, uporabljajo s pridom, ampak ne množično. To mi bolj sami nosmo okrog, pa kažemo, kjer se nam zdi potrebno. Mi smo na ZRC-ju smo celo snavili serijo podobe znanosti, kjer je iskaja sistematično, zdes 5-6 filmov išlo, ki se tudi prodajajo. Se da se da na devij, deo, deo, deo, deo, deo, deo, deo. Ja, kupiti? Ja, se da kupiti, Zdaj, recimo, če se še malo pomaknem, nazaj, če dobro poznam tako zgodovino tudi dokumentarnega filma, prvi film dokumentarni, ki je bil tretiran kot dokumentarni, se pravi ta Nanook Severja, dejansko velja že za etnološki film, se pravi na začetku, ko so dejansko filmska, filmski žanr dokumentarnega filma, pod katerega verjetno se šteje tudi etnografski film, mhm. začel stvarjati se dejansko, prvi filmi dejansko semeljnik, oziroma še vedno imajo ta etnološki naboj, Potem so se te stvari verjetno precej kot ste rekli. Začela je pač zadeva prehajati v roke ki so prvo pač prvi vrsti filmare, šele potem je tukaj kakšen antropolog, etnolog, ki danes po njem svetuje, danes pa se verjetno to poskuša spet. Dvignet na ta nivo, da je dejansko in taki, ustvarja film, in taki e, ima ta input, ena in oseba na nek način. Kakšno vlogo imajo pri ustvarjanju etnološkega filma, e, pač sredstva filma kot so recimo montaža, e, glasba in tako Kako, kako e, mogoče taki ustvarja etnološki film z namenom, da ustvarja etnološki film, ta sredstva uporablja kako drugače kot mogoče filmar, dokumentarist, ki poskuša ustvarjati pač, recimo, dokumentarni film, ali pomoči celo kaj bolj prikcijskega. je treba razumno postopati, pa praktično. Ne smemo se delati v tvare, da lahko raziskovalce ali pa znanstvenik odkrije svoj način filmske izdraženje. To je neumnost. Tle se treba učiti od kinematografije. In, in v tem smislu ta način kinematografske izražanja je skupen vsem. Naša poletna šola je to nastala na tem principu, Vemo združiti vse tiste, ki uporabljajo kinematografski jezik, pa ne delajo umetniških filmov. Zapravo, tukaj gre za nek tip nefikcijskega filma, ne umetniškega filma, ki pa je zasnovan na kinematografskem jeziku, ker ki se drugače ti ne moš izražati. Jaz sem mogel tukaj paziti, da sem naredil en dramaturški lok, da, da, da imaš eno zakonitost v rezih, da upoštevaš plane, kompozicijo. To se pravi, eh, kader, kompozicija, montaža je večinoma skupna. Mhm. E, začne se pa razlikovati ravno pri teh fokusih, na kaj je v dol e, Lahko bi iz teh posnetkov, ki smo jih ne delali, zvrači, en dober, tako rekel, subtiln filmar, ki bi, bi odkril veliko bolj estetske prizore. Ampak vprašanje, je, če bi dobil to celoto in relacijo med ljudmi. E, zato se tudi videl, v tem filmu začinoma prevladujejo srednjih pa bližnjih planij, velikih je zelo malo detaljev, je zelo malo, čeprav vemo, da je, je kralj filma in brez detajla dobrega ni filma. Tukaj se pa vse bolj ljudnika, bolj smo opazovalci, nekako slušamo, za celoto, zato, da sam po te mogotavljajo relacije v dogajanju. Ampak jaz sem prepričan, da etnografski film more upoštevati zakonitosti filma, medija. Sicer ste ta problem nekako že umeljali, ampak še enkrat upozoril na njega, in sicer prisnost te uh, izkušnje uh, nekega uh, ljudskega običaja, ki ga dejansko potem zabeleži kamera, uh, potem ko enkrat sklika, da zadeva na trako. Uh, za primer bi mojče navedel, uh, en film iz 70-ih, verjetno ga poznate, X-Fight, Axe uh, uh, Fights, uh, se pravi, ta leta, zelo, zelo, zelo... Pravde, ravno pred kratkim sem se namreč jih s tem, v ja. tem, sicer z ene druge perspektive, se delim, ampak ja. se mi je zdela zelo zanimiva. Na se sem je vedel. Ja, tudi. Zdaj si mi zelo zanimljivo ravno znale tega aspekta, ker v bistvu odpira vprašanje prisnosti prikazanega. Kako kamera dejansko vpliva na to, kar, če, če se kamera postavi, v bistvu, da mogoče razložim tisti, ki ne poznate, gre za en etnološki film, dokumentarni film, ki prikazuje boje v enem plemenu, v venezijalskem pragozdu in sicer, Film je predvsej dosti se ga kazalo, mislim, da tudi po, na krok po svetu gre za prikaz nasilja med uh, temi primitivnimi ljudstvi v venezuelskih uh, gozdovih. In v bistvu tema, ki se je odprla po izavi z filmom, je bila ravno ta, koliko je kamera v tistem momentu, ko je bila prisotna, ko je pač beležila te, te boje, vplivala na njihovo obnašanje. Ne? Se pravi, to je ena taka dilema, verjetno s katero se tudi etnologski film pogosto spopada. Koliko? Ja, da, mal, mal moram popraviti, zato, ker ravno ta tvoja razlaga kaže, kako je ta film v nek stereotip. Da. E, namreč ne gre točno za to. E, tukaj gre samo za en samcat kadr, ki bi posne čist slučajno in nenačrtovano. To je, e, gre za bivališče za vas e, Janomamov, v bi njo v Vrinoku. E, to je taka, o, okrog velikega dvorišča so nanizane stavbe in zjutraj so e, raziskovalce, to sta predvsem filmar Timothy Ash pa eh, Napoleon Chagnon, znameniti antropolog, je njih najbolj raziskoval, pa pisal knjige, so, so kamero postavili, so hvali začeti nekaj snemati in kar naenkrat upazili, da je tam dalek stran, skor 100 metrov stran, da se začene neko vretiti, da je nekdo pritekl v Sekiro in ta je rekel, snemaj, jun je kar začel snemati, pa ni mu niti ustrinja, se je še bil, kot zvonjera, pa je išče kader, da se je neki begali in tekali okrog krok. In pojožkar so snemal ampak so bili vsi zgroženi, ker je kazalo, da gre za resnično oster konflikt, ker bo tudi urožen se ki je že bila, ampak so bili to previdni te ljudje, niso nasilni drugače. Ampak eh, smisel tega filma ni v tem, da so to posneli, ampak je v tem, kako so si to razložili. Ker eh, ni bilo prvič, ni bilo jasno, zakaj je prišel do konflikta, kdo je bil do deležen v tem konfliktu. Eh, in Ta film je eksemplaričen zato, ker je en, prav na njegovi podlagi se je ustvaril izraz refleksivni film. Namreč v tem smislu, da so potem, ko so ga obdelali, je nastala neka refleksija z različnih vidikov. Tukaj je bilo, kako se vidi, kako se malo sliši, kako raziskovalstvo to ker so šli natančno analizirati film, so naredili celotno družinsko, sorodstveno strukturo, vseh ljudi so bili na posnetku, natančno, e, potem so, na, na internetu pa ti lahko gledaš, pa ti na CD-ju imajo, najprej pogledaš tak posnetek, kot sem opisal, zvočni posnetek, tistega ne vede, za gre, potem so pa e, pokazali sorodstveno strukturo, točno za vsazga človeka, kako se je premikal, vse so analizirali, potem so objavili, raziskovalci hava superščen začel, aha to je bilo neko incestu, incestualno dogajanje in zato je prišlo do spopada. No ampak potem so pa natančno to raziskali in je bilo dejansko je bilo samo nek konflikt eh, namreč pripadnikega drugega plemena, ki bi tukaj na obisku se je nedostojno vnašal do žensk, ki so bile v tistih, eh, v tistih prostorih za menstrualnih učitek. Ampak Nekak je bilo tako, da je tista ženska potem prišla v tabor pa je Božva nekomu povedala, da, da um je um nekaj žal, pa to in je prišlo do tega spora. Zdaj, v zadnji čas. No, v prvi fazi je ta posnetek in ta način obdelave posnetka vedljamo za ozornic. Vsak etnograbski film bi mogli tko raditi. Vse natančno preštudirati, tako da bi, bi še lahko bilo jasno, zakaj je v no, Potem so pa počasi začeli To tudi tudi drugi se veste, vsaka stvar ima, dve med, dve, taka medalja plati, da pa tudi gre za kar kretko proti ravno. Da, da tak način ni ravno mogoče eh, e, Dobro, Dajmo mogoče, spet malo nazaj, tema, ki smo jo zdaj videli, je skratka z, z tega prostora, dravsko polje in tako dalje. Se pravi halose, ja. delimo tudi dravsko polje in tako dalje. Kovačešljaki. Kovačešljaki. Ja. Ja, v bistvu, ja, no, to mi zanima. Ne? Kako pa kaj bo preko ta Slovenija zastopan v slovenski, etnografski filmski zapovčini? Ja, no, sem si videl, da pogledala prav za pokorje. Je par filmov, od katerih bi jaz najprej podalil ta Bad film iz leta 40. Tega ja. bi skoraj morali dobiti, mogoče malo svet pokazati. Ker je nastal tudi, no, se je to nastal na pobudo Franja Baša. On je sodeloval tudi pri tem filmu. Ne vem, jih bil on direktor muzeja v Mareboru? To je znameniti etnolog, predsem pred vojnog časa. S je Badjura sodeloval, pa še drugi. Kres Ne, ne. To je leta 1940. To je Badjura v svoji produkciji posneval. Je pa predvsej dolg, pa zelo podrobno pokaže vse dejavnosti, gozdarstvo, oglarstvo ukrajinske posebnosti, pa ne vem, kaj še sem pozavljati. Mogoče nisem prepovedal, imeli smo primarno namen, da bi poskušali ta večer pripraviti na temo oziroma etnološkega filma na perspektivi Pohorja, spravit Pohorje kot glavna tema. Imeli smo tudi idejo gospoda Kuharja povabiti, ker je kar nekaj snemal na Pohorju, južno Pohorje in tak dalje, nekaj običaje, Spraviti, da bi poskušali osmeriti temo konkretno na ta prostor, v kateri se bojo nahajamo. Sicer uh, smo potem uspeli najti kar nekaj za del, neke stvari se tudi i vi snemali tukaj? Um, ja, ko smo že rekli? Tega povača? Ošla je. No, nekaj, nekaj malenkosti, ne bi mogo reči kaj. Pač bi našteli na 10-15 takih manjših enot. Pa, pa ne na Pohorju, v tem, v, v tem delu Slovenije. V tem delu Slovenije. Uh, in recimo, Pa če pa čekotavljamo, da v tem delu Slovenije je manj, je manj teh, čeprav kultura kot taka, ja. mogoče ni, seveda ima predseje teh običajev in take stvari, ki so bi so zelo specifične, ampak v primerjavi z ostalo Slovenijo bi rekli, da je tu manj filmanja in tega. Ja, jaz mislim, da je naša televizija, prej je bila televizija Ljubljana in zdaj televizija Slovenija, da je le skuša nekako ravnoteže, da bi se, mhm, se skoncel. Pa tudi s tem dopisništvom, to je bilo nasilno pomembno. In... Kaj sem študiral filmski arhivi do leta 1980, to, to, te dopisniki so fantastične stvari delali. Uh -huh. Seveda pa ni bilo vse predvajano, ampak ohranjeno je pa vse, ker televizija je čisto vse ohranjena, kar je na filmu. Uh -huh. K sreč. ko se je pa začela elektronika, so pa brisali kasete, pa večkrat uporabljali in je ogromno dokumentov šlo v nič. Mogoče bi lahko besedo še nekaj preden pač poglejamo rec. enega izmed teh filmčkov. Uh, O sami tehnik, da ste omenili, danes tehnika vam precej lajša zadeva včasih je te stvari zelo teže na film spraviti. Danes z ja, videokamerami in ja, s temi stvarmi ja. se da ta moški film je zelo dostopen. Ja, včasih, a ne, na film, če smo rekli, film to smo videli ve 8 mm, 16, 35 mm in to smo samo samem razpon. Danes Da on si veliko večji razpon teh možnosti, pa od najslabših do najboljših in In večkrat se zgodi, rečemo sicer demokratizacija, pa vsak lahko snema, ampak rezultati so pa silno sporni včasih. Zlasti pri teh ljudje, ki se niti niso spoznali, so kar kupili kamero, pa so snemali tam kakšne zelo pomembne stvari, ampak zavrno slep način. Zlasti zvok je zelo ne, sporna, obdelava zvoka v teh formatih. Drugače pa jaz mislim, za raziskovalce je pa idealno. Ne? Povori, je pa problem distribucije. Ne? Težko je take filme, ki so na filmu posneti, prekazovati. seveda. Ti si dal not zdaj. Jaz bi sam še to, če dovoljš, povedal. Za tole, to pa zdaj ni več tisti film. Kad sem, kad mislim, ta, bil sam. To je film, ki, ki je bil narejen, prav kot en primer. To sem nekaj kazal na enem seminarju v Tuvini ker sem hotel pokazati, ki so tipični žanri etnografskega filma. Namreč žanr v tem smislu, kaj od kulture oziroma življenja kamera lahko spoznane. In če vi pogledate dokumentarni film, boste tudi sami videli, da lahko samo tri stvari kamera kaže. Namreč kaže lahko človeka, ki govori, lahko kaže njegovo okolje ali pa človeka v nekih aktivnosti. To so tri stvari, jaz to imenujem žanre, ki In Tukaj sem prav s tem, to pokazati. Najprej je prikazano okolje, kjer ta človek živi in dela, potem je on, ki nekaj razlaga in on, ki nekaj dela. Druga kamera ne more kazati. To je tista žalost pri teh filmih etnografskih, ker vsak misli raziskovalec, ooh, jaz bi pa rad posnel in poj reče: Ene zelo komplicirane, abstraktne odnose, socialne, ki jih pač kamera ne more direktno zajeti. Znači no, to pogledamo, to je kovač Ošlak, on je zdaj že pokojni, je na stara vačija je, mislim, tu spomeniško varstveno zaščitena, Skomar je na, na pokori južnem, ne boš, ali ste Ne, ne skom, Skomar je sedemdeset to je gore od, eh, od konic gore. Ja. In jaz sem, mi smo tam prišli na, na povabilo etnografskega muzeja, zato se tam v drugem delu tudi pojavljena starejša kustosina tega muzeja, ki njega sprašuje. In jaz sem hvati s tem, s tem gradivom, prav s tem koščkom samo pokazati, kako se lahko posname najprej okolje, eh, izjavo, intervju in njegova aktivnost. Sicer vi dosti potujete po Sloveniji, dosti iščete teh materijalov, neke te amatersko produkcije in podobno, te stvari so skrati tudi zelo zanimive za vas kot jo, mislim. Se ste videli že v tem filmu Leto vračal, je ogromno, tega materijala so ga sami posebni. Jaz mislim, se pravim, včasih se mi zdi, da ni treba več tega etnografskega dela v klasičnem smislu. Slov je bil tale uh, bivši, No, en star hrvaški politik Radič, ki je bil tudi etnolog, je že pred drugo svetovno vojno rekel, najboljši etnografi so sami kmetje, ker tudi je za človek najbolj pozna svojo kulturo. In zdaj pa te, zdaj se pa še posnamel z nami. Jaz sem napisal kar nekaj takih raziskal, kar razprav o tem o najdenih materijalnih. Prvič smo se srečali s tem na enem mradinskem raziskovanjem taboru v Benečiji, gor pod Matajurjem v njih, v njih mehnih vseh slovenskih občini Sovodne, V tret vseh smo najedili 15 snemalcev. To je bilo bil enkrat konc 80-ih let. Ja, jaz sem bil čist začuden. Takrat sem začel pa začel gruntati, ker smo s kolegico vse te njihove arhive prigerali, vse 15-ih, vseh, so posneli, vzela so pa sem take, ki niso samo eno leto snemali. Včasih, ki je bil kamero, najmero, ali sem dal na trokah, pa pa nič ne snemam. ki je skozi leta, leta snemo in svojo veščino, pa tudi tematsko, ki ljudje so se začeli zelozati, je izložil tist, ki je ta okvir družinski, je pa začel gledati, kaj se v vasi dogaja, kaj se so v sosednji vasi dogaja in so vse to posneli, vse praznike, vse šege, tudi vse življenjske dogodke. Tam pač, in sem ugotovil, da je da člov, ki je privilegiran, ker če jaz recimo posneti krst v eni družini ali pa en rojstni dan, se bi vse obstali pod ukamenjeno, če tu je intuji človek notri. No, to je če, pa, tisto če pa mama počke. snema svojega otroka, ki ga koplej, dobiš pa eno najbolj možno, avtentično podobo. Jasne, to je treba tudi rezerve imati, ker prvič, oni tematiko imajo omejeno, ne delajo točno tist, kar bi nas zanimali, ampak če pa zbereš vse skupaj, pa dobiš v bistvu eno vizualno homogratijo ali družine ali pa celo vsi. No, to sem v bistvu omenil, ker tudi danes, v kostehe Dobre, gospoda slič, Kopiča, ki je prispeval tudi štiri filme, verjetno se bomo lahko zdaj pogledali kakšnega, en ali pa dva, uh, vi dosti snemate tako, bom rekel, z filme, če se želite pač priključiti nekako temu pogovoru. Uh, mislim, je to vaša priljubljena tema na nek način? In ja, tudi se... sporo, da se rečemo v tako primer, ko sem to film posnel, Če eni, več, to sem dobil od dva ki so v zadnji rudi. Nisem zadnjih što delala. Aha. To, tega ni več stranini. Ne? se dobro. No. Te stroje se dalje v muzej. Jaz sem pa pomel sreče, da sem na zadnji rudi zabeležil, kako se to ne dobro. Htave ste nam predlagali, ta film pogledali. Če se strinjate, tudi gospod Vih Križnjak. Ja, je uh, Pa je bičovnik. Uh, Meni se zdela dokaj mislim, sama tema je zelo uh, Diši po tej etnološki eh, substanciji, kako bi temu rekel, ampak glasba, kako se vam zdi, vsebina. Ja, jaz bi rekel, predvsem, da se te lepo vidi, eh, kako film zahteva večjo racionalnost in večjo jasnost. In to je najtežje naučiti današnjega uporabnika, video kamera, ki mora razpolagati dve eno urno peseto in zato, ker snima, snima in ima kupiča ogromnih posnetkov, ampak iz njih ne bi mogla ta začela filmarecena. Pri filmu je treba veliko večja disciplina če to paz, da ima vsak posnetek naštudiran to fazo, pa uno fazo in to je v bistvu že raziskava, ker ti moš ne vedeti, kako se ena stvar dogaja, pred njo nameš. Zdaj pa navadno ljudje grejo, pa kar vzamejo kamero, pa začnejo s če pred kako se bo stvar odvijala in potem je rata iz tega en kaos. Um, in se... tu, mislim, da postoji eh, vzrok te koncentracije ravno tudi to, da te pa ni treba na zvok pazov. Mi imamo tudi probleme v izobraževanju, da eh, začetnik zelo težko pazi na sliko in zvuk krati. Ker, če bi tlej snemal stonem, bi zmeraj slišal vzat, eh, kako bi on nekaj komentiral, ali pa bi avto prišel, ali pa na motorka. Eh, in, in to bi, ali pa radio se navadno sliši, in to je težko zmontirati. Če se pa ti ustradičoš samo na sliko, je pa veliko lažje. Ne? In enkrat smo mislo imeli, kaj zbiramo teme za snemanje v tisti poletni šoli, da smo rekli, dajmo zdaj snemati v tovarnji, kjer zvok sploh ne bo tak ker je itak samo truč, trušč, vi boste snemali samo posnetke skoncentrirate se samo na sliko. In to je bilo tako predbedeljeno znamo osebeni metri so kamer. V bistvu, mogoče kakšno vprašalne od publike jaz sem bolj o meni ščrpal tista svojo radovednost čeprav eno prav ohranjam zakonec nekako, če sem malo bolj tak populistično, kako pa slučajno etnologi pa antropologi, ki se ukvarjajo z temi, tema dvema področjima, najdejo kaj tega vizualnega materiala mogoče tudi v tem komercialnem filmu, v, v mainstream produkciji, je možno tudi to nekako vrstiti pod ta pojem etnološkega filma oziroma antropološkega, je tudi to eno orodje, ki je uporabljeno z ne vem, jaz, jaz Ne bi rekel, da je to antropološki film, ampak vsekakor je pa eh, treba tudi to študirati, če se hočeš naučiti, eh, kako današnja civilizacija uporablja vizualno. Ker eh, iz, iz, iz etnografskega filma se je v bistvu razvila vizualna antropologija, to je pa v bistvu preučevanje vsega vizualnega v po kulturi in s tem jasno tudi eh, preučevanje vizualnih produktov, med katerimi je film sigurno glavni. In to moš razumeti, ne. Socialno ozadje tega, ideološko ozadje tega, umetniško kakršnokoli in brez tega, če ti razumeš kako nastaja fikcijski film, pa kakšno vlogo ima v današnji civilizaciji lahko razumeš tudi kajšnom etnografski film. To je, je neposredno povezanje. Sustrenjam, verjetno je tehnologija, ki je danes danes kot tako dostopna praktično kjer koli po svetu, omogočila številnim, da pač čudi, če postavljajo nek fikcijski film, v njem ohrani ogromno elementov, ki so mogoče, ne vem, nam na Zahodu, če recimo gledamo nekam na, na Tretji svet, nedostopni, se pravi dobimo neke podobe, ki, s katerimi nismo seznanjeni in nam sveda zgedajo znam mogoče eksotično van kot etnologov, pa mogoče zanimive tudi s antropološke oziroma etnološke perspektive. Spomnim se mislim, da je bilo celo v etnoloških krogih, oziroma pač v strokovnih krogih, kar nekaj debate o filmu Bogovi so parli na glavo, poznate ta film? Ta film, če se nemotim, so precej tretirali kot, en dokaz, kako se da mainstream film, tudi v ta sklop spravljati. Jo, se zdaj so še hujši primeri, To je samo eh, film, ki obravnava neko temo, ki se je obravnaval, tudi etnografski film, samo z nekaj drugega vidika, ampak zdaj imate tako imenovano reverse anthropology, to je zapravo obratna antropologija, ki je o tem, da vzamejo enega znanega človeka, nevarno, nekajšnega medijskega človeka, igraljica, igraljko, in ga za mesec, dva postavijo v čisto drugo okolje, v eno afriško pleme, ampak to vse snemajo. In, in potem zdaj, so silne diskusije tudi na internetu, če boste gledali, če a je to antropološki film, etnografski ali ni. Ker to je v bistvu to je pa že neka manipulacija in uzurpacija. Ker ni bil to realni šel. <gledanjim> to je v bistvu realni ampak oni rečejo, da je to antropološki film, da je to antropologija. Bi BBC dela zelo zanimive primere, kot je vsi, ta spomn se recimo cela serija, recimo ko priškušajo današnjo prakse, ampak časovn priskok narediti skratka, pokažejo ja. kakšno obro življenje recimo v koncu 19. V viktorijanski dobit, v 20, ja, ja, 20 leti se pravi, kakšno življenje celo družino preselijo v situacijo, Ko 19. stoletja in potem pokažejo to analogijo skratka med življenjem danes in življenjem recimo v tistem obdobju, ne? verjetno je en en zelo tak ja, to tem, to tvaro so v bistvu že zadeva tega pojma virtualne antropologije, ker no. tukaj ne gremo ne, ne delamo realnosti, ampak ustvarjamo podobe Vsega, realnosti. To, to, je, to je verjetno bo še kakšen je verjetno namen tega filma, ali gre mogoče za neko posredovanje. kulture. Tako, za srečanje kultur, kultur, kultur da posreduješ neko informacijo o nekomu, ki v tem, v tem nima nebene informacije ali podobne. podobe. In to verjetno je lahko predvsem dragoceno. Ne? Samo antropologi se pač tukaj sticijo na to, da gre tukaj za lažno, za lažno prikazovanje, za lažno kulturno medsebojno stikanje, ker je to odstvaril zadej, da, da vplivajo da to ni neko autentično srečanje kultura, ampak umetno stvarimo. Tukaj še jaz v komentarima, ko bi BBC, ko delate te umetne virtualne stvarine, a je to res to, kaj bi ne bilo, to, kaj si mi predstavljamo, da je zgledalo včasih, če ti umetno stvariš neko, ne vem, kako polje, je res to resnično, kaj mi si mislimo, da je tak zgledalo, pa in pol delamo osnovi tega študija, Na obvictino, na primer postaja viktorijansko, kako mi kako mi dojemamo, kako bi naj danes znanstveno živeli, se ne? In pole resimo, ja glejte, zdaj pa mi preučujemo resnično kaj je bilo, sploh ni res, to je naša že ideja pred ten, ko smo ustvarili nekaj ene. je pol misli. Ogromno sitje je že v mesu. Ogromno slovenskih sitje ogromno on, <laughs> No, moje vprašanje prej je, koliko kamera vpliva na samo tisto, kar snema. Ne? To je ena tako bolj kvantna vprašanje. Ne? Koliko, recimo, bazovalec vpliva na doganje v Je že bi bolj v tej smeri, se pravi neka, neka podobna dilema, da tu obstaja to, kako je dejansko, tudi tisto, kar recimo etnolog, strokovnjak snema, je dejansko, sva uporavnjega materijala je verjetno dovoljna, oziroma dosti, ampak sama prisnost je pa vedno problem. Vedno, vedno. Ja, Razen, če gre za kako beno, skrito kamero, možno bi bila kakšna opcija, ne se pravi, da ne Zdaj, vejo, ne ki so snemanji, na to, ne da. da recimo... Da, Tudi mu se reče, kaj je zelo eno. Kaj je bil en fizik, je eh, je bil sodobnik Kaj je celo eh, z njegovimi teorijami bi eno. lahko mogoče, eh, v dvom teorijo, ampak tudi, sam ga je zelo eno. Kaj je zelo eno. Kaj je je zelo eno. Namreč taj zelo eno. Kaj je zelo eno. Kaj je In zato se v antropološčem imenuje kajsbergov efekt, se prav, če ti z kamerok vješ v eno okolje, se to okolje spremeni. In ni več tisto tega. Zdaj, jaz sem videl nekaj eno, vendar je eno razliko, ker se ne gre samo zaradi posebine, ampak tudi zaradi načine, kako se to posnejo. Posne, Zdaj največkrat eh, govorimo o enem posebnem pristopu, ki se imenuje observacijski realizem. In je v tem, da ti v bistvu, pustiš, da se dogodki dogajajo pred kamerom v celotnih. Zdaj, pa veliko več vtisih elementov filma noter, tj. hitra montaža, glasba, predskakovanje posanjeznih faz, kar ni ravno značina svetnograpskega filma. Tema. tema je, segurno, ker to prikazuje ustvarjalnost človeka, več svoj neka naivna umetnost, bi veliko rekli, da je, ampak ni pa ta pristop sodobnega fotografskega filma. Mi smo imeli ravno na naših dnevih etnografskih filma ki so bili letos maja, diskusijo o tem, ker smo izmanjavali stališče s televizijskimi ustvarjalci, ker naša televizija dela ogromno teh filmov z etnološkimi temami, ampak so v bistvu narejeni za potrebe televizije. Se pravi, so omejeni po 25 minut ali pa 50 minut, potem tem morajo imeti nujno glasbo, komentarje in morajo biti dramatuško postrukturirani, da je gledali slažje Mi no smo, eh, smo hoten, da duše televizijske, da bi oni v dokumentarci začeli uvajati ta sil, sem rekel, observacijski realizem in smo to kazali z, dve, z dvemi primeri eh, na Lanskem festivalu dokumentarnega filma o Ljubljani, ki je šla ena iz Sonka, Kersi Uibo. Z malo kamero naredi take fantastične stvari, eh, na Kosovo je snimala v samostanu Gračanica, eno staro Patinjo. In počas je tako odkrivala korak za korakom, je gradila odnos med njo in med njima dvema najprej, potem pa še odnos te upatenje do okolja. tam so tisti vojaki forja pa tisti njihov predstojnik pride na obisk. In, ampak tam je vse pokazan v bistvu v celoti, ampak vendar je ena jaz se težko je to razližiti ampak gre za eno estetiko, ki je omogoča malo kameru. E, tukaj je bila pa kamera bolj uporabljena kot filmska kamera. Zelo naštudirana svetlova, položaj, detajlj. Medtem, ko tam gre v bistvu za lasnost kamere, da je kot oko, da v bistvu ona potuje z njo okrog, je neopazna v, v autentični ambientalni svetlovi, dela nobene umetne svetljipe, nobenega mikrofona ali pa enega človeka, ki bi držal mikrofon. Tako, mislim, Gre za eno raziskovanje odnosa med, med snemalcem pravnikovnim objektom. Se kaj bi personalizirali? Nekako, tako bi rekel, ja. Nekako, Je to tudi težnja, ne, sodobnega tehnološkega firma? Je, to je težnja. Da se poskuša ja. skupiti strokov, en hkrati pa mogoče tudi tako komunikativo, ja. da a, je tudi publiki mogoče... Da težnja, je to to bi je znači, da mi je živliko. Zdaj, to je Zdaj, če prikažiš nekomu, ki mu to ni, bom rekel, da je ja, to je... To je na varnosti. Gotovo je, je na varnosti, ampak mislim, da je to verjetno težje. Tisto, kar vi iščete. To je le prestajanje na raznovih, tudi Sigurno je, kakšno publiko ima, želimo imeti, kakšno publiko se ne slavimo, kakšen ti tim imamo, kaj hočemo mi prikazati s tem tim. Ne, pri jednogradnem filmu se avtor nekako skriva zada, ni, ni, ni tako opazno. Zdaj čim vidite en izjemen zorni kot, en, en, izjemno, en fikt, vizualni da je to bolj avtor so ta, se stvar. Ampak to mora biti, če je kopič pokazati nekomu, jaz vidim to stvar tako in tako, mora pa na. Ker tam se avtore ne vidi, tam ne veš, ali ti to, tisti informator govori, ali ti govoriš o njem. Receptov nija, veš, rodi, ne bi vse mogli s tem zeločiti etnološkem filmu. Pri etnološkem filmu toliko bolj specifično, ker le gre za neko kombinacijo ja, ja. znanosti in pa umetnosti, verjetno, oziroma uh, vred, pa bolj natančeno rečeno gre za umetnost, ki je v rabi znanosti, Velike iskatevstva v tem predločju, je veliko Tudi tradicija, sicer sem rekel prej, da etnološki film se nekako začel že s prvim dokumentarnim filma, ampak vredno ta tradicija, ta selekcija etnološkega filma od ostalega filma pa vredno Ni, nima tako bogate zgodovine. Mislim, no, do... Gotovo, gotovo. No, mi smo ravno diskutirali letos dokma, bomo poskušali mogoče narediti kakšno sporedno selekcijo, moče prikazali v več, kakaj teh, posebej omenjali ste, da Maja je bila, je bila v Ljubljani ta ne, mi smo imeli tako, festival etnoloških filma, to poteka vsako leto v Ljubljani? Ne, to, to se bo zdaj še razvijalo, letos je bilo prvič v take obliki. Prije bil veliko skromni, je bil sam pregled slovenskih etnografskih filmov. Kakšni bi gledal publika? Recimo, Slab je bil. Slab, zato, ker mi nismo imeli, skriti smo bili v etnografski muzej, ja. v slabo predavalnico, pa še, to je pač strokovni film. Ti z kinerije, ti obsega. Prestor povredno je ogromljeno. Ja, za naš film najboljši gledalce je bilo Lancavi vasi. Ja. Vsej, bi verjel, da, bi vreel, bi vreel, da ti filmi etnološki filmi, na splošno, bi precej sploh taki, ki mogoče prikazujejo stvari, ki so blizu, recimo na vasi, bi potegnili ogromno ogromno zanimanja. Ja, Mi se sem tudi poznajo, da so prihajajo z vasi, recimo. In vem, da, ko se prikazuje, bomo rekel, materski filmi, ki jih snemajo še dosti bolj lajčno, kot so večina filmov, kot jih lahko vidimo, Ampak potegnajo ogromno pozornosti, recimo, ko se vrtil na kabelskih kanalih, ljudje govorijo samo o tem praktično. Ne? In to praktično gledajo vsi. Ne, ne gledajo Marija, ampak gledajo recimo, ta interni kanal, ko vrtil, praktično res. To, to se pravi, ta film je odkril svoje, svoje vidalce. In tako ga tudi mi iščemo. Te, mi, jaz se največ za tem prizadevam. In ne vem, bomo dobili na odgovor na to. Ne, ne. A dilema, mogoče, glede tega, da to tonoški film sodi svodijo v ali mogoče v kino? V, ja, v kinou po ne sodi. Kinoteka, kino, kakšna druga institucija? V mojem obsodu na, na specialne prireditve, ampak bi jih mogli biti več, uh -huh. festivali. E, meni se je zdelo zelo pozitivno, ko so pred časom, ne vem če še verjamejo, ampak en čas so vteli te kratke filme, tudi take, ki so zelo enostavno. Lansko sezono, ne? Lansko ne? sezono, Lansko sezono Ledi, mislim, ja? da je bilo tudi se študentske, ja. sem vrtele dosti in to je bilo mi predvsem zanimivo. Ne? In bi bilo zelo priporočljivo, da se še to bolj pogosteja, dogaja tudi, če v, recimo, v nočnih urah, jaz mislim, da to ni taki veliki problem. Ne? Ja, kar se tiče etnografskega filma, tudi kvalitetnega etnografskega filma, ga zdaj ne morem definirati, ker vsi ne poznamo vsega, jaz mislim, da je težava v tem, da ga je težko primerjati s televizijsko produkcijo. In to ni fair jih spravljati skupaj, ker televizijski film ima svojo distribucijo, tu če še tako za noč film naredijo, ga v momentu v Sloveniji gleda, dvesto tisoč ljudi ali pa še več, pa je za noč film recimo Dob, dober etnografski film ima pa take karakteristike, da je niti slabim televizijskim ne morete mu po ogledanosti pa po številu gledalcev. Amaterijski film, film je v bistvu tudi specifičen, da to ni film narejen za velike množice. To je pojem verjetno, to je realnost, zelo subtilna, pogledajte, kopič kakšen smisel ima za za kader, pa za sosedje kadro, pa za ustvariti dramatičnost iz take mehne stvari, iz take problematike. To ni mehna stvar. To je najtežji dosež, ampak to ni film, ki bi, ki bi ga ljudje drli gledati v kino ali ki bi na televiziji dobil maksimalno gledanost. Jaz mislim, da ne, ne, ne govorim za to, da etnografski film na televizijo, da ne bi hoto, ampak se mi zdi, da ni fair ga izpostavljati na tak način. Treba bi lahko kontra, rekli bi, rekli bi, a ah, to so pa spet tisti filmi. V resnici so pa to kvalitetni filmi za določen krok ljudi. E, dobro, no, zdaj če še kakšno vprašanje, mogoče gledati naložbe filma, pa še mogoče kakšna, če ne bi počasi že zaključili in dve uri smo neke že skupaj. Ja, Robi, hvala, da si nam dal e, za to očiščenost, da tem čudovitim <laughs> filmom.